Len gauza da. Bai, zuzenean egun bestera dirua aldaketan, bezaz gure produktuaz egun bestera eta bestenak ere kanpotik ireldo diren guztiak azkoz merentsat kario heldu dorkotela eta horrek berak a, gauzak kezka gari da. Eta gero da berentzater ere merkatuak berarla amamentuan nahiko neok ezuen garbi eta berek ere Inglaterra ere ez, zer pasako den. Bakizu e, bai inbertitzeko momentuan, bai erosteko, erosreak direntzak, eta behar duzu konfientzia, geroan konfientzia, eta horrek emaiten du pixka bat a, hori ere, momentu hauek a, ez direla, gauza horien lasai eta lasai ez delarik, ez da erosten. Bezeroak ez dute erosten, baina guretako ere, bueno, pixka bat, kezka ere orte, jodatik. Behaz beharko da denbora utzi gauzak, uste dut batzu, demora gehiago beharko du, ezin da e, garbiera nola gertatuko den, zer nahizaz gauzak giro pixkaba baretuko diat, uste dut eiek ere pragmatikoa dira eta denak berduzgun pragmatikoa bizamena.